Лю Цесінь. Проблема трьох тіл. Текст читає Сергій Робчук. Глава восьма. Є Вензе. Звільнившись з обіймів вікостюма, костюма, виявив, що в айсодяг промок до нитки, так немов він прокинувся у холодному поту від нічного кошмару. Ван Мяо вийшов із дослідницького центру, сів у машину і поїхав за адресою, яку йому дав Діньї до будинку матері Янтун. Епоха хаосу, епоха хаосу. Думки про це все крутилися і крутилися в голові. Чому рух Сонця у світі трьох тіл нестабільний і не підкоряється жодним законам Незалежно від того, чи є орбіта планети більш округлою або ж еліптичною, її рух навколо світила має бути упорядкованим. Брак будь-яких закономірностей у русі орбітою неможливий. Ван Мяо раптом розлютився сам до себе. Він захитав головою, намагаючись позбутися цих набридливих думок. Це всього лише гра. Так, але я програв. Епоха хаосу, епоха хаосу, епоха хаосу. Чорт. Та перестаньте думати про це. Чому мені це лізе в голову? Чому? Незабаром Ван Мяо зрозумів, у чому тут річ. Він не грав у комп'ютерні ігри вже багато років. І за цей час програмно-апаратні технології встигли значно змінитися. У його студентські роки віртуальна реальність і режим зворотного зв'язку здавалися чимось зі світу фантастики. Але Ван Мяо розумів, що реалізм трьох тіл не має нічого спільного з самим інтерфейсом гри. Він згадав, як на занятті з теорії інформації на третьому курсі професор вивісив перед студентами дві великі картини. Одна класична панорама «День поминання предків» на річці Б'яньхе з численними примальованими деталями і образами. Інша – Фотографія неба в яскравий сонячний день, де бездонна блакитна порожнеча ледь-ледь відзначена клаптиками хмар. Професор запитав аудиторію, яка з наведених картин містить у собі більше інформації. Правильною була відповідь, що на фотографії через невпорядкованість відображеної системи ентропії міститься інформація на порядок більше аніж на знаменитому полотні, так само і в випадку трьох тіл, основний масив інформації, прихований у глибині. Ван Мяо відчував це але не міг чітко сформулювати. Він раптом зрозумів, що три тіла розробляли за протилежним принципом, ніж інші ігри. Розробники ігор, як правило, намагаються максимально збільшити обсяг інформації, насичуючи графіку безлічю різних деталей для забезпечення більшого реалізму того, що відбувається. Але розробники трьох тіл навпаки прагнули стиснути обсяг демонстрованої інформації, щоб приховати якесь велике знання за ширмою порожнього неба фотографії. Ван Мяо знову дозволив своїм думкам повернутися в ігровий світ трьох тіл. Летючі зірки. Розгадка явно полягає в цих летючих зірках. Одна зірка, дві зірки, три зірки. Що вони насправді означають? Занурившись у роздуми, Ван Мяо і не помітив, як під'їхав до місця призначення. Біля входу до житлового комплексу Ван Мяо побачив худорляву жінку років 60 в окулярах, і силковито сивим волоссям. Вона силкувалася піднятися сходами ганку, тримаючи в руках великий кошик з продуктового супермаркету. Ванмяо припустив, що це і є та людина, заради зустрічі з якою він сюди приїхав. Припущення виявилося правильним. Ця жінка Євеньзе і була матір'ю Яндун. Коли вона почула про мету приїзду Ванмяо, її сповнило почуття вдячності і подяки до несподіваного гостя. Ванмяо вже зустрічав такий тип людей. Представників справжньої старої інтелігенції, яким пощастило пережити довгі роки гонінь. і ці довгі роки стерли, подібно до морських хвиль, усю різкість і непохитність характеру, залишивши тільки м'якість води. Ванмяо, несучи кожик із покупками, піднявся слідом за Євензе до її квартири. Там виявилося зовсім не так безлюдно й тихо, як він собі уявляв. Троє дітлахів вовтузилися у великій кімнаті, старшому було більше п'яти. А молодший тільки-тільки зробив перші невпевнені кроки. Євеньзе пояснила, що це сусідські діти. Вони полюбляють грати тут. Сьогодні неділя, і батьки працюють понаднормово, отож лишають їх на мене. О, нан-нань, ти закінчила свій малюнок? Ох, як гарно. Ти вже придумала назву малюнку? Каченята на сонечку, як тобі? Ну, бо бабуся підпише тобі його. Так, і поставимо дату. 9 червня. Намальовано нан-нань. Дивіться, уже пора обідати. Що б ви хотіли з'їсти на обід? Ян-Ян, тобі є тушковані баклажани, як завжди? Дуже добре. на нань, нань ти їстимеш стручкову квасолю, як і вчора? Без проблем. Мімі, а як щодо тебе? Ти в нас м'ясоїд, але твоя мати каже, що їсти стільки м'яса шкідливо для травлення. Отже, сьогодні рибу? Дивись, яку рибину купила бабуся. Вона, безумовно, хотіла б онука чи онучку, думав Ван Мяо, спостерігаючи за тим, як Євензе вовтузиться з дітлахами. Але чи захотіла Б'яндун мати дітей, навіть якби залишилася живою? Євензе віднесла покупки на кухню. Повернувшись, вона звернулася до Ван Мяо. «Сяо Ван, я зараз замочу овочі й зелень у воді перед приготуванням. Сьогодні у сільському господарстві використовують занадто багато пестицидів, щоб вживати овочі без попередньої обробки. У всякому разі не варто їх ось так одразу давати дітям. Нехай помокнуть години зодві а ти поки що можеш сходити до кімнати Яндун, оглядитися трохи. Пропозиція, висловлена Євензе нібито ненароком наприкінці буденної фрази, яка видавалася найбільш природним розвитком бесіди у світі, змусила Ван Мяо внутрішньо напружитися. Вона, мабуть, прекрасно розуміла справжню мету його несподіваного візиту. Однак, не промовивши більше жодного слова і не удостоївши його ще одним поглядом, попрямувала на кухню. Тому збентеження і розгубленість які відобразилися на його обличчі, вона вже не могла побачити. Ван Мяо їй був особливо вдячний за таке делікатне ставлення до його почуттів. Він прийшов повз дітей, які безтурботно гралися у бік кімнати, вказаної євеньце. Він зупинився перед дверима, відчувши, як раптом накочують дивні, давно забуті відчуття з його юності, наповнені мріями і переживаннями. Чистими, немов, ранкова роса, і крихкими, немов, кришталь, із нотками світлого тихого смутку. Обережно штовхнув двері. З кімнати несподівано війнуло лісовими пахощами. Здавалося, що він якимось дивом опинився в хатинці лісника в самій гущавині. Стіни декоровані коричневими смугами кори якогось дерева. Три табуретки грубо витисані з пнів вікових дерев. Стіл збитий з трьох зрубів і ще більш прадавніх дерев. У кутку стояло ліжко, застелене, очевидно, ула травою, що росте на північному сході Китаю. Все було зроблено зумисне грубо, без найменшого дотику дизайнерської руки. Посада забезпечувала Ян Дун добрим доходом, і вона могла собі дозволити житло в найпрестижнішому районі. Однак воліла жити з матір'ю саме так. Ван Мяо підійшов до столу з рубу. Він був позбавлений вишуканості, як і все в кімнаті. І дивлячись на обстановку, важко було уявити, що тут могла жити жінка або чоловік, з академічними інтересами. Можливо, таких речей тут ніколи й не було, або ж їх уже прибрали. Погляд Ван Мяо спинився на чорнобілій фотографії у простій дерев'яній рамці. Маленька дівчинка Яндун стояла, обійнявшись з молодою ще жінкою Євензе. Матері довелося присісти, щоб стати однакового роста з донькою. Порив сильного вітру розкидав і переплутав їхнє волосся. За спинами матері з донькою було дуже незвичайне тло. Металева сітка, наварена на масивні конструкції, затуляла весь небосхил. Схоже, це була частина параболічної антени, але такої гігантської, що її краї лишилися далеко за межами кадру. На фото очі маленької дівчинки були такими великими від переляку, що серце Ван Мяо на секунду завмерло. Здавалося, весь навколішній світ, поза фотографією, вселяє в неї справжній страх. Другою річчю, що лежала на краю стола, був великий товстий блокнот. Спочатку він не міг визначити, із чого він зроблений, поки не побачив нерівний рядочок ієрогліфів, написаних дитячою рукою поперек обкладинки. Берестяний блокнот Яндун. Слово «берестяний» було написано на пінінь і на відповідним За минулі роки срібляста кора берези вицвіла, ставши тьм'яно-жовтою. Він потягнувся був, щоб взяти блокнот, але потім завагався і, передумавши, забрав руку. «Беріть, беріть». Вимовила Євензе, стоячи в дверях. У цьому блокноті Яндун малювала в дитинстві. Ван Мяо взяв блокнот і уважно переглянув його. Мати скорпульозно датувала кожен малюнок доньки, так само, як хвилинами раніше, малюнок сусідської дівчинки у вітальні. Судячи з проставлених дат, Яндун почала малювати в цьому блокноті, коли їй минуло три роки. Це дуже здивувало Ван Мяо. Як правило, у такому віці діти вже здатні малювати людей і навколишні об'єкти, у вигляді чітких геометричних фігур. Але малюнки Яндун являли собою тільки хаотичні, безладні лінії, накреслені без будь-якої системи. Ван Мяо побачив у цих малюнках сильний гнів і вічей через марні спроби висловити щось таке, чого не чекаєш від дитини в такому віці. Євен повільно опустилася на край ліжка. Незрячий погляд спинився на блокноті в руках Ван Мяо. На цьому ліжку її донька заснула в останній раз, щоб вже ніколи не прокинутися. Ван Мяо мовчки сів поруч. Ще ніколи йому так не хотілося перекласти на свої плечі хоча б частину тягаря чужого болю. Євензе взяла блокнот із рук Ванмяо і притисла його до грудей. Я була поганим педагогом», – сказала вона тихим голосом. Мені не вдалося вести навчання Яндун відповідно до вікових обмежень. Занадто рано я її ознайомила з деякими абстрактними, навіть небезпечними проблемами, коли вона вперше виявила цікавість до теоретичної фізики. Я застерегла її, що ця сфера наукової діяльності особливо важка для жінок. Вона запитала, а як же Марія Курі? А я їй тоді відповіла, що Марія Курі таки не домоглася повного визнання наукової спільноти, незважаючи на всі свої успіхи, досягнення яких потребувало важкої, виснажливої роботи і відданості своїй справі на межі самопожертви. Але навіть якби не було її внеску у науку, хтось інший посів би її місце і отримав такі самі результати. Ву Цзянь правду кажучи, досягла навіть більшого, ніж Марія Кюрі. Але, однаково, це не найкраще поле для наукової діяльності жінки. Жіночий тип мислення все ж відрізняється від чоловічого. Вміння постійно концентруватися на деталях є важливою конкурентною перевагою для теоретичних дисциплін. Я помовчала, і Андун зі мною не сперечалася. Але пізніше я переконалася, що вона справді відрізняється від інших дітей. Наприклад, я пояснюю їй складну формулу. Інші діти вигукнули: Яка незвичайна формула, можна зламати голову. Вона ж говорила, яка витончена і красива. Неначе описувала букет надзвичайних польових квітів. Після її батька залишилася відмінна велика фонотека. Вона прослухала її всю і неодноразово, поки нарешті не спинила свій вибір на Бахові. Записи його творів вона заслухала буквально до дір, настільки була зачарована величними пасажами. У край малоїмовірно щоб дитина, особливо дівчинка, зробила свідомий вибір на користь музики Баха. Спочатку мені здалося, що це просто тимчасова примха, але коли я її попросила описати її почуття під час прослуховування, вона розповіла. Я заплющую очі і бачу велику, величезну будівлю, яку крок за кроком створює гігант. І коли музика закінчується, будівля постає у всій своїй величній красі. Ви дали чудову освіту своїй доньці? Відповів Ван Мяо. Ні, це не так. Її світ був занадто просто влаштований, і все, що вона мала в цьому житті, лише умоглядні міркування стосовно не менш абстрактних теорій. І коли вони впали, виявившись безпідставними, у неї не залишилося жодної опори, щоб продовжувати жити. Професора Є, я не згоден з тим, що ви щойно сказали. Саме зараз відбуваються події, суть і природа яких за межами нашого розуміння. Це безпрецедентний виклик для основ наших теорій про світобудову. І Андун виявилася далеко не єдиним вченим, який не зміг впоратися з новими викликами часу. Але вона була не тільки вченим, а й жінкою. А жінка повинна бути подібна до води, здатна подолати будь-яку перешкоду, якщо все потрібно, просочитися по крапельці крізь найменші пори. Вже йдучи, Ван Мео згадав і іншу мету своїх відвідин. Він запитав у Євензе, де можна спостерігати за реліктовим випромінюванням. А це. У Китаї є дві установи, що працюють із цією проблематикою. Одна з них – обсерваторія Вурумчі, яка, здається, перебуває у відділенні центру спостереження за космічним простором Китайської академії наук. Друга – набагато ближче. Радіоастрономічна обсерваторія в передмісті Пекіна. Там розташовується Центр спільних астрофізичних досліджень спільний проєкт Китайської академії наук і Пекінського університету. Обсерваторія в Румчі займається безпосередньо астрономічними спостереженнями, а центр у Пекіні слугує тільки для прийому й обробки даних, отриманих із супутників. Хоч вони куди певніші і точніші, ніж інформація, яку отримує наземна обсерваторія. У центрі працює один із моїх колишніх студентів, і я, думаю, зможу вам допомогти. Я знайшла номер телефону і зняла слухавку. Судячи з розмови, проблем не виникло. Ну, начебто все владналося. Сказала Євензе, поклавши трубку. Я зараз напишу адресу. Можете під'їжджати в будь-який час. Мого студента звуть Ша Жуйшань, і він завтра виходить у нічну зміну. І, наскільки я розумію, це не ваша сфера досліджень, чи не так? Так, я спеціалізуюся з нанотехнологій. А цікавість до випромінювання – це трохи для іншого. Ван Мяо злякався, що Євензе зараз почне розпитувати, звідки такий інтерес, але вона покинула цю тему. «Сяо Ван, ти дуже погано виглядаєш, лице аж посіріло», – сказала Євензе із занепокоєнням. «Це нічого, будь ласка, не хвилюйтеся», – швидко відповів Ван Мяо. «Почекай трохи». Євензе підійшла до шавки і вийняла звідти невеличку скриньку, судячи з етикетки із жаншеням. «Старий знайомий з бази, військовий». Прийшов провідати мене кілька днів тому і приніс це. Ні-ні, візьми. Це недорога річ, це культивований сорт. У мене високий тиск, тож усе одно я не зможу ним скористатися. Накраєш тонко і заварю, як чай. Ти маєш настільки поганий вигляд, що тобі не завадить щось тонізуюче. Ти ще молодий, але стежити за своїм здоров'ям потрібно починати вже зараз. Ван відчув, як у грудях виникає відчуття теплоти. На очі не сльози. Його серце, яке впало за останні два дні в крижану безодню, наче приземлилося в м'яку поверхню оксамиту. Професор Є, я тепер часто до вас заходитиму. відповів Ванмяо, притискаючи скриньку до грудей. Глава 9. МЕРЕхТЛИВИ всесвіт. Ванмяові авто по шосе Дзіньмі на північний схід у напрямку до повіту Міюнь. Перетнувши кордон повіту. Він звернув до Хайлунтанського гірського серпантину, поки не досяг Радіоастрономічної обсерваторії Центру спільних астрофізичних досліджень. Його погляду відкрилося величне видовище. 28 параболічних антен, Кожна 9 метрів у діаметрі. немов фантастичні сталеві представники невідомого науці виду рослинного світу вишукалися в сутінках у лінію, що прямує до горизонту. У кінці лінії антен віднілися два нещодавніх 2006 року побудовує радіотелескопи зовсім уже циклопічних масштабів – 50 метрів у діаметрі. У міру наближення до радіотелескопів Ван Мяо не міг позбутися думки про подібність цих споруд із фоном фотографії Євен і її доньки. Але робота шажуйшаня, колишнього студента Євен не мала безпосереднього стосунку до цих радіотелескопів. Його лабораторія займалася переважно отриманням і обробкою сигналів із трьох супутників. COBE, який було запущено на орбіту НАСА в листопаді 1989 року і який уже давно виробив свій ресурс. WMAP, що стартував з мису Канаверал 30 червня 2001 року і Планка, новітнього супутника Європейського космічного агентства, запущеного 14 травня 2009 року для уточнення результатів, отриманих WMEP. Реліктове випромінювання Всесвіту Відповідає спектру випромінювання абсолютно чорного тіла з температурою 2,7 градуса Кельвіна і має високий ступінь ізотропності. Однаковості фізичних властивостей у всіх напрямках поширення з незначними коливаннями температури в межах 0,57 градуса в різних кінцях Всесвіту. Робота шажушання полягала в тому, щоб, використавши дані супутникових спостережень, створити повнішу і точнішу карту реліктового випромінювання. Приміщення лабораторії було невелике. Обладнання для прийому даних із супутників разом із трьома моніторами, що відображають дані з трьох супутників у режимі онлайн, займало майже весь простір кімнати. Ша Жуйшань був очевидь радий бачити Ван Мяо. Будь-який відвідувач під час роботи в тривалій ізоляції сприймається з великим ентузіазмом. Він уточнив у Ван Мяо, яку інформацію, пов'язану з його роботою, він бажає дістати. Я хочу побачити повну картину флуктуації реліктового випромінювання. Чи не могли б ви уточнити своє питання? Ша Жуішань побачив, що у ванмяу очі округлилися, немов без переляку. Розумієте, я хотів би побачити флуктуації реліктового фону в загальному ізотропному середовищі з амплітудою від 1 до 5%. Ша Жуішань усміхнувся. Спочатку міленіуму радіоастрономічну обсерваторію в повіті Міюнь відкрили для відвідувачів. Щоб трохи підзаробити, Шайжушан часто приміряв на себе роль гіда або читав лекції. Ця його усмішка була призначена для відвідувачів, поза як більшість з них виявляли приголомшливу наукову безграмотність. Пане Іван, я так розумію, це не є предметом вашої наукової спеціалізації? Я працюю з наноматеріалами. А, тоді зрозуміло. Але ви ж маєте уявлення про реліктове випромінювання? У загальних рисах. Сучасна теорія походження Всесвіту – дотримується версії, що Всесвіт виник близько 14 мільярдів років тому внаслідок Великого вибуху. У перші моменти свого існування ранній Всесвіт являв собою високооднорідне ізотопне середовище з надзвичайно високими густиною енергії, температурою і тиском, але потім почало вихолонювати, і жарини, що залишилися, перетворилися на мікрохвильове фонове випромінювання. Це дифузний залишковий радіаційний фон Всесвіту, який можна спостерігати в сантиметровому діапазоні хвиль. Наскільки я пам'ятаю, у 60-х роках ХХ століття двоє американців випадково виявили реліктове випромінювання під час проведення пусконаладжувальних робіт високоточної антени для прийняття супутникових сигналів. Досить. Шажуй Шань замахав руками, перериваючи Ван Тоді ви повинні знати, що на відміну від показань локальних вимірювань, які злегка різняться у різних частинах всесвіту. Загальна флуктуація реліктового випромінювання прямо корелює з розширенням Всесвіту. Це дуже повільна і плавна зміна відповідно до шкали віку Всесвіту. Навіть з тією точністю вимірювання, яку забезпечують прилади найсучаснішого супутника Планк, ми можемо за мільйон років спостережень не помітити жодної зміни у характеристиках реліктового випромінювання. А ви хочете побачити зміни у 5% і сьогодні ввечері? Ви знаєте, що це означає? Це все одно, що весь цей світ почне мерехтіти, немов люмінесцентна лампа, що зібралася перегоріти. І вона замерехтіла для мене, подумав Ван Мяо. "Це має бути якийсь жарт професор Є", сказав Ша Жушань. "Я дуже сподіваюся, що це виявиться лише жартом", відповів Ван Мяо. Він збирався сказати Ша Жушаню, що Є Веньзе не знала справжніх причин його прохання, але побоявся, що тоді не отримає бажаної допомоги. У будь-якому разі, якщо вже професор Є попросила вам допомогти, то проведімо цікаві для вас постереження. Це не потребуватиме від нас великих зусиль. З точністю вимірювання в один відсоток впорає цей старенький СІОБІ, закінчив фразу ШАЖУЙШАНЬ, одночасно швидко вбиваючи команди на терміналі управління. Незабаром на одному з екранів з'явилася пряма зелена лінія. Ви зараз бачите на екрані криву загального фону реліктового випромінювання в режимі реального часу. Хоча правильніше було б назвати її прямою. Значення становить 2,725 плюс-мінус 0,002 градуса Кельвіна. Поправка на ефект доплера, що виникає через рух нашої галактики, чумацького шляху, уже внесена. Якщо ви очікуєте зміну показань на 1%, то ця лінія стане червоною і з прямої перетвориться на хвилясту. Але я готовий закластися, що вона залишиться рівною і зеленою до кінця часів. А щоб побачити подібну флуктуацію неозброєним оком, вам доведеться чекати набагато довше, ніж ті мільярди років, що лишилися до згасання нашого сонця. Ці спостереження не завадять вашій основній роботі. Ані трохи. Поза як, вам потрібні тільки базові дані із невисокою точністю? то ми можемо використовувати звичайний пакет інформації, який регулярно передає SOBE. З даного моменту, якщо спостерігатимуться подібні значні коливання показань, дані будуть автоматично записані на жорсткий диск. «Нам доведеться почекати до першої години ночі». «Нічого собі така точність. Я все одно на нічній зміні. Тому це не має значення. Ви вже їли?» «Добре. Раз так, то я вам поки що проведу екскурсію». Ніч видалася безмісячною. Вони простували вздовж ряду антен радіотелескопів. Шаржуй Шань простяг руку до ближніх. «Захопливе видовище, чи не так?» «На жаль, вони подібні до вуглухого. Чому?» «Відтоді, як було, завершено будівництво». Безперервні перешкоди у робочих діапазонах. Спочатку пейджингові термінали у 80-х, зараз постійна боротьба за збільшення території покриття мобільних мереж. Ці телескопи здатні набагато. Вдивлятися у безодні космосу, виявляючи найвіддаленіші джерела радіовипромінювання, вивчати залишки наднових зірок, але ми не можемо скористатися більшістю з цього. Ми неодноразово писали скарги до Державної комісії з використання радіочастот. Але хто ми такі, що переходити дорогу комунікаційним гігантам чайномобайл, чайна Юником, чайна Нетком. Чайна таємниці всесвіту не приносять прибутку, тому нічого не варті. На щастя, моя лабораторія залежить більшою мірою від супутникових даних, і я не пов'язаний з успішністю роботи цих туристичних визнаних пам'яток, але останніми роками багато фундаментальних наукових відкриттів дуже успішно застосовують у промисловості, та ж фізика високих енергій. Може, було б краще, якби радіоастрономічні обсерваторії і дослідницькі центри, подібно до вашого, будували подалі від великих мегаполісів. Усе впирається в кошти. На сьогодні єдиним реальним варіантом боротьби з перешкодами є використання захисних екранів. Дуже шкода, що професор Є припинила свою наукову діяльність. Вона далеко просунулася в цій галузі досліджень. Розмова плавно перейшла до особистості Євензе. Іван Мяу дізнався багато нових подробиць з її життя, від колишнього студента. Йому відкрилися всі негаразди і перипетії життєвого шляху цієї жінки. Як вона стала свідком смерті свого батька під час культурної революції? Як на неї навели наклеп під час робіт у виробничо будівельному корпусі? Як вона після цих фальшивих звинувачень, здавалося, згинула назавжди, доки дивним чином не з'явилася знову у Пекіні на початку 90-х років, де почала викладати астрофізику на кафедрі в університеті Сінхуа? де викладав її батько до виходу на пенсію. Тільки нещодавно стало відомо, що вона провела понад 20 років на базі «Червоний берег». «Червоний берег» – ошелешно вимовив Ван Мяо. Ви хочете сказати, що ці байки здебільшого виявилися правдою. Один із розробників системи декодування бази емігрував до Європи і торік випустив книжку. Велика частина відомих вам чуток знайшли в ній підтвердження. Ще живі багато з тих, хто брав участь у цьому проекті. Це неймовірна історія. Особливо, якщо взяти до уваги, що це відбувалося у ті роки. Абсолютно неймовірно. Вони розмовляли ще деякий час. Ша Жуйшань запитав про справжню мету дивного прохання Ван Мяо. Той ухилився від прямої відповіді, і Ша не став наполягати. Професійна гордість перешкоджала Ша Жушаню висловлювати занадто великий інтерес до запитання, що суперечило усім його професійним знанням. Розмовляючи, вони перемістилися до нічного бару для відвідувачів обсерваторії, де просиділи дві години. Шажуйшан Жуйшань налягав на пиво, стаючи дедалі говіркишим. Однак Ван Мяо з кожною хвилиною все більше непокоївся. Він не міг ні на секунду забути про зелену лінію на екрані монітора в лабораторії. Лише за 10 хвилин до першої шап, піддавшись на вмовляння, уставився за столу, і вони разом попрямували до лабораторії. Прожектори, що висвітлювали низку радіоантен, які прямували вдалечінь, були вже погашені. І антени в цей момент являли собою просто двовимірну картинку на тлі нічного неба, схожу на набір абстрактних символів. Усі вони застигли в одному й тому ж самому положенні під одним і тим самим кутом, ніби вичікувально вдивлялися у бездонний небосхил, що розкинувся над ними. Побачене викликало трімтіння у Ван Мяо, незважаючи на теплий весняний вечір. Видовище воскресило в пам'яті гігантські маятники з комп'ютерного світу трьох тіл. Вони повернулися до лабораторії рівно о першій годині ночі. Якраз вчасно. Стабільна плоска зелена лінія на екрані монітора почала рухатися. Зігнулася в невелику криву з неодинаковими інтервалами між сусідніми гострими верхівками. Амплітуда хвилі наростала, і ось уже лінія забарвилася в червоний, подібно до шкіри змії, що наповнюється кров'ю після зимової сплячки. Це, мабуть, неполадки із COBE, із жаху мовив Ша Жуйшань, спостерігаючи за повзучою кривою. Немає жодних неполадок. Тихо відповів Ван Мяо. Тонегу був надзвичайно спокійний. Стикаючись із такими знаменнями вже неодноразово, він навчився досягати повного самовладання. «Невдовзі ми знатимемо точно», – сказав Ша Жуйшань, переходячи до двох інших терміналів. Він почав гарячково вводити команди, щоб вивести на моніторі дані, з двох інших супутників – WMAP і Planck. Тепер на моніторах синхронно побігли криві сигналів із трьох супутників, і вони були абсолютно ідентичні. Ша Жуйшань різко схопив ноутбук і вимкнув його. Під'єднавши мережевий кабель, він підняв слухавку телефону. Не маючи можливості чути абонента, Ван Мяо все ж розумів, що Ша намагається додзвонитися до Радіоастрономічної обсерваторії в Румчі. Він не пояснював Ван Мяо, що робить. Його очі були втуплені у віконце браузера на ноутбуці. Лунало тільки важке хекання. Через кілька хвилин червоний сигнал з'явився у вікні браузера, синхронний з іншими трьома. Три супутника іноземна обсерваторія безпристрасно підтверджували. Всесвіт замерехтів. «Ви можете пустити на друк криву?» – запитав Ван Мяго. Шажою шань витар краплі липкого холодного поту і кивнув. Занімілою рукою підвів курсор миші і натиснув кнопку «Друк». Владимир видер з лазерного принтера перший роздрукований аркуш і став олівцем наносити сигнали згідно з таблицею Морзе, виходячи з відстані між піками хвилі. Крапка, 4 тере, кома, 4-тре, кома, 5 тере, 3 2 крапки, 2 2 2 2 4 2 2 2-тере, кома, кома, 2 кома, 2-тере, 3 крапки, кома. Це виходить 1108-2137. 4-тере, кома, 4-тере, 5-тере, 3-тере, крапка 2-тере, кома, кома, 3 2-тере, кома, 4-тере, кома. 1108-2136, відповідно. Крапка, 4 тере, кома, крапка, тере, крапок, кома тере, крапки, кома, 2 тере, крапки, 2 тере, кома, крапки, тере, кома, крапки тере кома, 2 тере, крапки, тере, кома, крапки, 2 тере, кома, 5 крапок, кома, 2135. Зворотній відлік триває тепер уже в масштабах всесвіту. 92 години минули. Залишилося 1108 до обнулення. Ша Жуйшань, нетерпляче міряв кроками приміщення лабораторії, зупиняючись час від часу, щоб зазирнути через плече Ван Мяо на ряд цифр, який з'являвся. Ви справді не можете мені сказати, що взагалі кується, не витримав Ша, одразу перейшовши на крик. Я справді не можу пояснити це вам, докторе Ша. Повірте мені, Ван Мяо відпихнув від себе кубку роздруківок що містили кривість сигналу. Вивчаючи послідовності чисел, він пробурмотів. Чи може апаратура на трьох супутниках і в обсерваторії одночасно вийти з ладу? Ви знаєте, що це неможливо. А що коли це саботаж? Це абсолютно неможливо. Одночасно, в режимі реального часу підробити дані з трьох супутників і обсерваторії. Це повинен бути якийсь надприродний містифікатор. Ван Мего кивнув. Він би вважав за краще ідею з саботажем, ніж мерехтливий всесвіт. Але шажоушань одразу ж висмикнув із рук цю рятівну соломинку. Ми можемо легко раз і назавжди розвіяти всі сумніви. Настільки велика флуктуація реліктового випромінювання дає змогу легко побачити її на власні очі. Те, що ви говорите, позбавлено всякого сенсу. Довжина хвилі реліктового випромінювання близько 7 см, що на 7-8 порядків перевищує діапазон видимого випромінювання людським оком. Як ви можете його побачити? За допомогою трьох к окулярів. 3 окулярів? Це один із гаджетів для популяризації науки, які ми зробили для столичного планетарію. І сьогоднішнім рівнем технологій ми змогли шестиметрову рупорну антену, використану Пензіасом і Вільсоном 40 років тому, щоб виявити реліктове випромінювання, зменшити до розміру пари окулярів. Також ми поставили пристрій для перетворення 7-сантиметрових хвиль реліктового випромінювання у видиме червоне світло. Тепернішні відвідувачі планетарію можуть надітися окуляри і побачити реліктове випромінювання на власні очі. Ми так само можемо використати ці окуляри, аби упевнитися в тому, що Всесвіт справді мерехтить. Де я можу взяти ці окуляри? У планетарії. Ми зробили для нього 20 пар. Я маю роздобути їх до п'ятої години ранку. Ша Шань підняв слухавку і набрав номер. З протилежного боку або недовго не відповідав. Ша довелося застосувати все своє красномовство, щоб бути максимально переконливим і змусити людину прокинутися посеред ночі і зустрітися з Ван Мяо там за годину. Уже прощаючись із Ван Мяо, Ша сказав, «Я не поїду з вами. Те, що я бачив, для мене більше, ніж достатньо, і мені не потрібно інших доказів. І все-таки я сподіваюся, ви зможете мені розповісти правду про те, що відбувається, коли вважатимете, що настав слушний момент». Якщо дослідження цього явища сприятиме науковим відкриттям, я не згадуватиму ваше ім'я у власній науковій роботі. Мерехтіння припиниться рівно о п'ятій ранку. Немає сенсу намагатися продовжувати спостереження після цього. Повірте, ви нічого не знайдете. Сказав Ван Мяо, тримаючись рукою за дверцята автомобіля. Час міряв Ван Мяо довгим поглядом. Зітхнув. Я розумію. Зараз у науці твориться казна що. Дивні речі відбуваються із самими вченими. Коротко відповів Ван Мяо, поспішаючи сховатися в автівці. Йому зовсім не хотілося продовжувати цю розмову. «Підійшла наша черга?» «Моя точно», – відповів Ван Мяо і завів двигун. Через годину Ван Мяо під'їхав до нового будинку планетарію і вийшов з машини. Яскраві вогні нічного міста проникали крізь дімчасті скрянні стіни величезної будівлі, вихоплюючи з моруку внутрішнє оздоблення планетарію. Ванмяо подумав, що коли в такий спосіб архітектор намагався створити репліку будови всесвіту, то йому це цілком вдалося. Чим прозорішим було щось, тим загадковіше виявлялася його будова. Всесвіт сам по собі прозорий, і маючи необхідне обладнання і достатню спостережливість, ви можете вдивлятися так далеко, як тільки захочете. Але що далі ви вдивляєтеся, то більше загадковим він стає. Заспаний співробітник планетарію вже чекав Ванмяо біля входу. Він простягнув маленьку валізку і сказав. Тут пар п'ять повністю заряджених 3К окулярів. Ліворуч кнопка вімкнення, праворуч регулювання яскравості. Нагорів мене ще понад десяток пар. Дивіться, скільки хочете, а я пішов спати. Цей доктор Ша зовсім з гузду з'їхав. Пробурмотів службовець, підіймаючись у тьмяно освітлене фоє планетарію. Ван Мяо поклав валізку на сидіння автомобіля, класнув замками і вийняв пару 3К окулярів. Вони були схожі на дисплей всередині панорамного шолома ві костюма. Він узяв окуляри, надів на голову і озирнувся навколо. Навколишня панорама міста не змінилася, лише злегка потьм'яніла, А окуляри ще слід увімкнути. Місто одразу перетворилося на скупчення туманних світлових гало. Кожне пульсувало на власній частоті. Більшість були незмінними, але деякі блимали або рухалися в просторі. Він зрозумів, що це джерела випромінювання у сантиметровому діапазоні, перетворені тепер за допомогою окулярів у видиме світло. У центрі кожного гало містилося джерело випромінювання, але через початкову довжину хвилі неможливо було розгледіти його форму. Ван Мяо підняв голову і побачив, що весь небосхил поцяткований тьм'яно-червоними смугами. Це й було реліктове випромінювання. Ще теплі жарини, які залишилися після великого вибуху, німі свідки процесу творіння, що виникли понад 10 мільярдів років тому. Але зірок на небі не було. Це був побічний ефект 3К окулярів. Поза видиме світло перетворювалося на невидиме, то зірки повинні були мати вигляд чорних плям, але дифракція хвильових полів, сантиметрового випромінювання, забивала всі інші форми і деталі. Коли очі пристосувалися до заграви і стали розрізняти деталі, то Ван Мяо побачив, що червоний фон на небосхилі справді злегка мерехтить. Це небо мерехтіло, ніби всесвіт був усього лише тремтячою лампою на вітрі. Стоячи під миготливим куполом нічного неба, Ванмяу раптом відчув всесвіт почав стискатися до крихітного розміру, поки не став настільки малим, що тільки він один зміг би поміститися в ньому. Всесвіт здавався серцем або маткою, і червонувате пульсуюче світло, що огортало все навколо. Було схоже на напівпрозору кров, яка поштовхами наповнювала цей орган. Не би підвішений всередині і спостерігаючи поштовхи цієї крові, Ван Мяо побачив, що пульсація була нерівномірна. Почуття незримої присутності чогось дивного, страхаючого, відразливого, того, що не може бути зрозуміле, досліджено людським розумом охопила Ванмяо. Він зняв трека окуляри і безсило прихилився спиною до колеса автомобіля. Його зір знову відображав звичну картину нічного міста, але його очі блукали, вишукуючи таємні послання у навколишній дійсності. Ось біля входу в зоопарк світиться ряд неонових ламп, і одна з них мерехтить, готова перегоріти остаточно. Поруч невелике деревце. Його листочки тремтіли на нічному вітрі, час від часу безсистемно виблискували, відображаючи вогні вуличних ліхтарів. Вдалині на шпилі будівлі Пекінського виставкового центру спорудженого у синорадянському радянському архітектурному стилі, так само мерехтіла червона зірка, ловлячи відблиски вогнів нічного міста. Ван Мяо намагався інтерпретувати всі ці мерехтіння через призму азбуки Морзе. Він, здавалося, навіть вловлював цей код у мерехтінні на поверхні калюжі близького збіччя і вляскані полотнищ прапорів, що розвиваються на вітрі. Намагаючись одночасово розшифрувати всі ці послання, він відчував невблаганний біг примарного зворотного відліку секунда за секундою. Загубив лік часу і отямився тільки тоді, коли з будівлі вийшов заспаний співробітник планетарію і запитав, чи закінчив він свої спостереження. Але вся його сонливість одразу ж зникла, тільки-но він побачив обличчя Ван Мяо. Забравши трика окуляри і упакувавши їх у валізку, він ще кілька секунд подивився на Ван Мяо і практично кинувся на навтьоки. Ван Мяо вийняв мобільний і набрав номер Шенюй Фей. Вона знову відповіла майже одразу. Мабуть, страждає на хронічне безсоння. Що станеться після закінчення зворотного відліку? Знесилено запитав Ван Мяо. Я не знаю. Коротко відповіла жінка і поклала слухавку. Що може статися? Може, мене спіткає доля Яндун? Може, станеться природна катастрофа масштабніша від того цунамі в Індійському океані, яке застало мене 10 років тому на узбережжі? І нікому не спаде на думку пов'язати те, що трапилося з моїми дослідженнями нанотехнологій. Може, кожна з великих катастроф, включно з двома світовими війнами, виникала по закінченні ось таких зворотних відліків? Може, щоразу була ось така людина, як я, що була реально винна в події, але ніхто просто не здогадався пов'язати це? Або, може, цього разу це провісник повного знищення світу? У цьому збоченому світі це могло б стати порятунком. Одне він знав максимально точно. Незалежно від того, що станеться в кінці відліку, тисяча годин, що залишилася до невідомого фіналу, стане для нього справжнім пеклом, і муки припиняться тільки з повним розпадом його особистості. Перед світанком Ванмя осів у машину, від'їхав від планетарію і почав безцільно кружляти порожніми прилеглими вулицями. Але він не міг змусити себе їхати надто швидко, відчуваючи, що чим швидше машина рухатиметься, тим швидше йтиме зворотний відлік. Коли на сході зачервоніла смужка неба, він припаркувався і так само безцільно пішов уперед. Його розум не сприймав жодних інших думок, тільки цифри зворотного відліку на тлі червоних ліній реліктового випромінювання. Здається, він перетворився на таймер, який дзвонить без перестанку, але за ким подзвін було невідомо. Небо яснішало. втомлено присів на лавку. Піднявши очі і побачивши, куди його привела під свідомість, він затремтів. Він сидів навпроти католицького собору Святого Йосипа на вулиці Ванфудзін. У блідому світлі дня, що зароджувався, три шпилі собору здавалися трьома чорними гігантськими пальцями, що вказують на щось невідоме в космосі персонально для нього. Ван Мяо підвівся, щоб піти, але зненацька від собору донеслися звуки меси, немов намагаючись його затримати. Сьогодні була не неділя, отже відбувалася репетиція хору до Великодня, і це був один із найпопулярніших гімнів «Прийди, дух святий». Слухаючи величну ораторію, Ван Мяо знову відчув, як все стискається, на цей раз до розмірів порожнього собору. Його купол був прихований миготливим червоним світлом реліктового випромінювання, і сам він був усього лише комашкою, яка намагається втиснутися в щілину між кам'яних блоків підлоги. Він знову почувався безпорадним немовлям і відчув, як невидима гігантська рука заспокоює його трепетне серце. Щось глибоко всередині, що підтримувало його протягом усього життя, раптом покрилося тріщинами, стало м'яким і податливим, як віск, доки остаточно не зруйнувалося. Він закрив очі руками і заридав. «Ха-ха-ха! Дивіться, ще один готовий врізати дуба!» Ридання Ван були перервані вибухом сміху позаду нього. Ванмя обернувся. Капітан Шицян стояв, видихаючи клуби білого сигаретного диму.